Bona nit, benvinguts a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 120 i avui arrenquem la quarta temporada. Una salutació, soc Jaume Montsant i estàs a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM. També ens pots escoltar per internet o per la TDT. Voldafum és una hora setmanal dedicada a la millor música ambient, experimental, electrònica minimalista, improvisació, gravacions de camp i ja sabeu tots aquests estils electrònics, minoritaris, per desgràcia, i calmats.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 bé, doncs, com us deia, avui arrenquem la quarta temporada del Núvol de Fum aquí a Radio Mollet, com sempre disposats a escoltar i a descobrir molt bona música. Ja ens és igual d'on vingui aquesta música, ja sigui net àudio o no, digital o físic. Tot i això, seguirem prestant atenció especial a la música Creative Commons per la generositat dels seus artistes i per l'excel·lent estat de forma dels gèneres que tractem aquí el programa, en el món del NetAudio. Poseu-vos còmodes, que arrenquem la quarta temporada del núvol de fum. Aquest estiu s'han publicat un bon grapat de discos que caldria destacar aquí al programa. Avui en farem un petit tastet. El primer que escoltarem és de l'artista noruec Everyday Dust i es va publicar el passat 25 de maig a través del segell també noruec Spark Boot. El disc es titula Combination Nova i és una col·lecció de remescles realitzades per varis artistes. El segon tall d'aquest disc és aquest Bound in a nutshell, remesclat pel britànic Tafanda. Escoltàvem el projecte Everyday Dust, eh, remesclat per Tafanda, des del segell noruec Spark Boot Records. Continuem escoltant més música. El passat dia 3 de setembre es publicava Sleep, el nou disc del compositor contemporani Max Richter. Un treball de 8 hores de duració, pensat i creat per escoltar-lo mentre es dorm. Ja havíem vist aquesta idea de música per dormir en moltes ocasions. Per exemple, és, era, una de les premisses de la sèrie Reign, del segell Webethan Records, el qual aquest any ha tancat les seves portes, desgraciadament. Només faltava que a la música, que aquesta música que ens acompanya per dormir, durés tot aquest cicle de son, que és precisament el que ens ofereix Max Richter en aquest disc, publicat pel segell prestigiós de música clàssica Doge Gramophone. la peça que acabem d'escoltar porta el títol de Solo i forma part d'aquest disc Sleep de Max Richter, creat i ideat per acompanyar a l'human durant 8 hores de son. i de la clàssica contemporània de Max Richter, anem cap al projecte de Techno Laker, que ja vam escoltar a l'últim programa de la temporada passada, si recordeu dedicat al techno i a les seves intros. En el bancam de el duo alemany Laker, trobem uns quants temes que podem descarregar lliurement. Són en composicions més properes a l'ambient i a l'experimentació que no pas al techcno. Escoltem una d'aquestes composicions eh, que podem descarregar gratuïtament des del bancamp de Laker. you believe me when I say love you when you know I have been a liar all my life Com em pots creure quan vaig dir que t'estimava quan saps que he estat un mentidor tota la meva vida Aquest és el títol d'un dels darrers treballs del prolífic sealer que continua desenvolupant el seu so trònic i minimalista amb quatre composicions on la flauta és la matèria prima, òbviament samplejada i manipulada. These dreams how portentously liglumi és una d'aquestes quatre composicions publicades pel segell White Paddy Mountain. Segueixes a la sintonia de Núvul de Fum, aquí a Ràdio Mollet, en el que és el primer programa de, de la nostra quarta temporada. Estem repassant el que ha donat de si sí l'estiu pel que fa música i també recordant alguns discos que ja vam estrenar la passada temporada. Un bon exemple és el del projecte argentí, Nedador Nocturno, Harsh Winters in the Distance era el disc que ja vam començar a escoltar la temporada passada, publicat pel prestigiós net label de Dark Ambien, Dark Winter Records. És un excel·lent treball, molt fosc, drònic, el que ens ofereix aquest projecte argentí, Neadador Nocturno. La peça que escoltem avui porta el títol de Silent Exploration. Bé, doncs, a poc a poc ens anem acostant al final del programa d'avui. Tenim temps, però, d'escoltar encara un parell de temes més. Comencem amb Material Object, projecte orientat principalment al tecno, però que ens ofereix també treballs més ambientals de tant en tant. Un bon exemple és la seva darrera publicació, un LP titulat Artefactes digitals, on hi trobem sis composicions d'un ambient molt cuidat. Acabarem el programa d'avui posant un ull a Posh Isolation, un segell de Dinamarca dedicat a diverses formes de música experimental, electrònica, analògica i sorollosa. Es tracta d'un segell petit que edita en format caset principalment i que des de 2009 no ha parat de treure material a la llum. Tanquem doncs el núvol de fum d'avui amb una de les seves publicacions, una peça a cavall entre el techno i l'ambient, signada pel projecte Vanity Productions. I Productions des del Segell Push Isolation arribem a la fi del programa d'avui, número 120, de Núvol de Fum. Com sabeu, i mantenim l'horari de la temporada passada, podreu escoltar la repetició aquí mateix a Ràdio Mollet, dissabte a les 11 de la nit. I si no, ja sabeu que tindreu disponible el podcast per descarregar o escoltar més streaming en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com Jo de moment m'acomiado a vosaltres fins a la setmana que ve que ens tornarem a retrobar, com sempre, dijous a les 10 de la nit aquí a Ràdio Mollet en una nova edició del Núvol de Fum.